când e cald, așa frig. La ai cumpărat, ai geacă groasă, că vine frigul iarna asta. E groasă, are pene Nu știu câți dintre voi știți, dar sunt gești de-alea cu pene adevărate de gâscă, de rață. Cât aveți de-alea și când mergeți prin oraș, cade câte eu... o... Aveam eu una, am văzut-o din America, în 94, galbenă era, i-am dat-o Călin că orice geacă bună se predă la fratele mai Mic și rămâne în familie, cum ar fi, știi? Mai vezi că copiii mai îmi și ei. Și mergeam, mergeam, cu travai, mă știu, mai știa de o pană din ea. Era caldă, nu zic, da? Era în topene în jurul tău. Era oricum, era interesant, era fain. Vă dați seama că de când nu ne-am văzut, a fost alegerile. Nu știu câți dintre voi ați fost. Câți ați votat, nu așa, A fost pentru mine ceva, un sentiment incredibil. Să vă... Carol, unde e Carol? să vă pe care, fiți atenți, vorbim despre și am vorbit și vinerea trecut despre alegeri și așa mai departe și Carol, m-am întâlnit cu el după biserică, duminică, unde mă întâlnesc cu Carol la vot în Sămartin ca un cetățean adevărat al acestei comune și al acestei țări, la urma urmei eram acolo și spuneam, prima dată în viața lui când votează, așa că mândru de Carol le-am văzut acolo și ne bucurăm că adevărul va domni, amin? M-am uitat, -am uitat pe o o știre. ce care v-ați uitat era pe internet, este cum a s au venit ăștia de la PSD cu ceva cu ceva CNP a unei persoane care treacă că e mort. Nu știu dacă ați, ați auzit au că morții morți or votat, așa mai departe și Aștea, unul din CNP-urile respective, ceva jurnaliști din Oradea, au urmări cnp ul respectiv și era din Bihor persoana respectivă care PSD spunea că a murit și au încercat să facă mai multe investigații și au aflat că persoana în viață, fiți persoana care a zis ăștia că e mort, e în viață, are 92 de ani și au făcut poză cu el, ăștia jurnaliștii, și au votat cu PSD. Asta e Deci, omul care ăștia au zis că e pravă, da, deci a votat cu PSD. Dar asta e. Am vrut să vă spun că mi se pare foarte interesant. Mi s-a părut tare, tare să citesc chestia asta să vă poza cu el și să-l cu cine au votat cu PSD. A votat. Deci, mort a votat cu PSD. El încă mai trăiește. Oricum, a fost interesant, a fost interesant. Deci nu ne a văzut, s -a mai întâmplat mai multe chestii. Ne-am apucat între timp să am zis că eu cu Mona am zis că. Facem noi pregătire apartamentul, mă mut la bloc, mă mut din San Martin, mă mut la bloc pe ane 50 și blocul trebuia renovat și am început să vopsim. obțin. Mona e specialist acum și în, în ale vopsitului, dar ne distrăm fine, vopsim tot fel de culori, o să, când veniți la noi o să vedeți uh, tot fel de culori interesante, o să fie fine. Cert faptul că odată ce te muți la bloc, uh, uh, uh, uh, faci parte dintr-o asociație și cei care stați la vă știți că sunt ședințe de blog. <glorit> n-am fost niciodată în viața mea, ci a săptămâna asta am participat și la ședință de blog, Programată certuri normal, președintele socială cu administrator. probleme mare acolo, s bai, bani, tot felul de știți voi cum ce cei care nu știți mă merg părinții, știți voi, dar oricum când am mers la întâlnire, până am așteptat să vină toți, stăteam acolo, să încep început ceva certuri, nu știam Cine e președinte, nu știam. cine e în comitet. Până la urmă am stat o oră și am tăcut și am ascultat uh, despre ce e vorba, să știu și eu despre ce vorba. Până la urmă mi mai dat ce e vorba. Tății erau nervoși pe președintele blocului, că și-o la bani, uh, bani din banii blocului să cumpere o ușă, uh, ușa lui personală și chestii de genul acesta. Și, în orice caz, toți vreau să-l schimbe și să mă pună pe mine președinte de bloc. Da, da. O, am spus că sunt onorat. Mulțumesc tare, mult. Cred că e o cauză incredibilă să fii președinte de bloc, dar va trebui să lăsăm pe altă dată. Dar oricum a fost interesant. Ce a fost mai interesant este că eu m-am întors în blocul în care am stat ca și copil. Cum imaginați-vă să ai vecini care nu te-au văzut de ce știu eu, de vreo 20 de ani, am 15-20, te văd acum ei. Și da, ce a fost interesant este că ei mă știu după numele de copil, că l-avea, știi, și a început prima, prima propunere de la cineva, în acolo. Eu îl propun ce pe Tudorel să fie președinte de blog. Uh, nu mai este, am crescut, am 31 de ani, ală, nu am fi. M-a plăcut, a fost interesant. Propun pe Tudorel să fie președinte de blog. Da, asta e. A fost, uh, a fost oricum interesant. Câți ați participat la o de blog? nu așa așați curios? Nimă! nicâste mai mulți! Oh, super! Așa că și Boboc au participat. Super Boboc! E foarte fain. Mă, mă bucur. Ai luat cuvântul, Boboc? Ai luat cuvântul? Unde uște pune președinte și pe tine! Asta e. Când vii la salen, vor să te facă toți președinte de blog. Da, bun, dragii mei. Haideți să ne deschidem astăzi cuvântul lui Dumnezeu. Avem... Uh, avem un mesaj fain, pregătit, așa că o să, o să fie fain, deschideți la 1 Samuel, 1 Samuel, capitolul 30. 1 Samuel, capitolul 30. Înainte de asta vreau să mulțumesc unei persoane care tot lucrează aici în spate, în culise și nu prea o vedeți, se dedică mult lucrărilor lui Dumnezeu și chiar după facultate, a decis un an de zile să vină să lucreze pentru biserică. Cei care terminați facultate, aveți, aveți această posibilitate să veniți să lucrați o, un an pentru biserică și să vă plătească statul. E ceva, e ceva ce... Normal, salariul care dă statul nu e mare, dar e ceva, așa că ea a făcut aceasta pentru Dumnezeu. Și uh, e aici, la departamentul de ordine și primire și vă până cu Florin, dar, uh, se dedică de azi, înainte aici. Unde ești, Iulia? Vreau să îi spunem mulțumim. Unde e Iulia? Iulia Foro, unde ești? Cu spate. Așa să spun că apreciez tot ce faci, Juan. Tot ce faci pentru, pentru noi ca tineră, îți mulțumim mult. Unul să-mai doar, capitolul 30. Ați găsit? Fiecare vineri seara, nu deschidem popcorn, nu deschidem, ce reviste mai citesc colegele sau colegii voștri, deschidem cuvântul lui Dumnezeu. De aici ne inspirăm. El este cuvântul inspirat. Toată Scriptura este suflată de Dumnezeu. Și de folos. Amen? Că acest cuvânt nu este demodat E chiar la modă chiar, E chiar la modă 1 Samuel capitolul 30 Începând cu versetul 1 Dacă ai găsit spune amin Câți aveți Biblie? -am vrut, am vrut să întreb câți n Dar mai bine să păia care au Să vedem câți aveți Biblie la voi I Ar fi bine să le deschideți Multe sunt închise uh, Sau e deget pus E deget pus degetul pus <laughs> 1 Samuel, capitolul 30, versetul 1 spune așa. Când a ajuns David cu oamenii lui a treia zi la Ciclag, am alecit ținăvaliseră în partea de miează zi și în Ciclag. Ziceți cu totul Ciclag. -ți e un nume fain. Dacă vreți să, un indiciu pentru copiii voștri, ar fi fain. Ciclag. N-ar fi fain să fie. Nu. Am a zice nu. Ciclag. Cum te cheamă? Ciclag, verăș. N-ar fi fain. <laughs> E nimiciseră și arseseră țiclagul după ce luaseră prinși pe femei și pe toți ce se aflau acolo mici și mari nu omorâseră pe nimeni, dar luaseră totul și plecaseră versetul 3 David și oamenii lui au ajuns în cetate și iată că era arsă interesant, urmăriți pentru că parcă e o scenă din film și nevestele fii și fiicele lor fuseseră luate prinse Versetul 4 Atunci David și poporul care era cu el Au ridicat glasul și au plâns Până n-au mai putut plânge Versetul 5 Cele două neveste ale lui David Ahinoam din Israel și Abigail din Carmel Nevasta lui Nabal fuseseră luate și ele David a fost în mare strâmbtorare Fiți atenți că și poporul vorbea Să-l ucidă cu pietre pe David <laughs> Pentru că toți erau omărâți în suflet fiecare din pricina fiilor și fetelor lui Dar David s-a îmbărbătat Sprijinindu-se pe Domnul Dumnezeu lui Aș vrea să intitulez mesajul Care vreau să-l am în această seară Secretele încurajării Secretele încurajării Haideți să ne rugăm și vom începe Aată să mulțumesc pentru seara asta Să mulțumim Doamne că Tu ești în control în controlul țării noastre, în controlul politicii, doamne, care este dus la noi în țară. în în control, doamne, și stăm aici, doamne, încurajați, doamne, de faptul că tu ești Domnul nostru, Dumnezeul nostru. Și mă rog, doamne, că în această seară, tu să ne vorbești fiecăruia. Și mă rog, doamne, ca orice lucru care ne-ar putea distrage atenția să le eliminăm, doamne, din mintea noastră și să fim atenți la ce tu vrei să ne spui în seara asta. Și mă rog, doamne, ca cuvântul tău să aducă rod în viața noastră și acel rod să deinuiască. Să fie trainic, Doamne. Numele lui sus Hristos, mă rog. Amin. Încă de marți m-am pregătit pentru ce urma să fie miercuri. Am mers cu Mona la Selgros, cum obișnuit să mergem. De ce mergem la Selgros? E aproape. Cristina, unde e Cristina? Cristina, iau, o întâlnim des acolo. E ca o familie când merge la Selgros. Ei, Cristina. Mai este Teo, care mai lucrează și el, nu e aici astăzi. Um, și e o familie, mergem la Selgros, e aproape, ce mă deranjează? Câți a fost la Selgros? Câți n a fost niciodată în viața voastră la Selgros? Trebuie să mergiți. Bun. Și uh, ce mă deranjează la Selgros, vă spun eu ce is, acele stivuitoare uh, care în continuu sunt în calea ta. Când vrei să cumperi ceva, tot timpul sunt acolo și dacă cumva nu vezi și zgomotul ăla în continuu asta mă deranjează. dar asta e politica firmei și eu îi las în pace pe ei dar se întâmplă uh, să, să mergi pe un culoar și să nu fii Slavă Slavă Domnule, atunci te bucuri foarte mult că e cale liberă, nu trebuie să mergi să o colegi, să ajungi unde vrei și am mers și m-am pregătit încă de marți cu cele necesare ce va urma miercuri mi-am luat semințe mi-am luat popcorn Uh, mi-am luat uh, și m-am dus și mi-am luat și chips am zis că să fiu pregătit pentru ce va urma uh, ce va urma miercuri și miercuri am mers uh, o persoană însurată cu responsabilitate să merg la apartament să zuc răvim prima dată și uh, urma uh, momentul așteptat de mine să mă duc și să stau pe canapea liniștit uh, știu că unii ați vrut să veniți aici pe scaun, dar eu am zis că să stau liniștit cu Nevasta mea, pe scaun, ne uităm la, la televizor, la marele meci. Unirea urziceni, Stuttgart. Mi-aduc aminte că în aceea zi, problemă mare. La ora șapte, era, la ora, în acea zi, la ora șapte, când era rugăciunea, ședință de bloc. Tatana a o chiar miercurea, să nu pot să vii. Bun. M-ați ședință de bloc, țineți minte, așa a vrut să mă facă președinte după două ore de discuții și de lucruri care ne gândeam că ce s-a întâmplat. Blocul în care eu stau, ori vândut acoperișul și ori vândut un loc uh, în fața acolo la au avut un miliard, două sute de milioane și nu știu pe ce s-au mâncat banii, că noi trebuie să luăm un lift. Dacă vii la mine și mă vizitezi, o să vezi că am un lift din epoca primitivă. Mona o se întreabă cât mai țin uh, sârmele alea, blocul ăsta, uh, liftul respectiv. Tot timpul se repară și mai nou trebuie să ții apăsat uneori pe el, că altfel nu te duce, că altfel se oprește. Te zucu de un pic și te oprește. Călino a aflat șmecherea când a venit de data la mine. Trebuie să ții de apăsat. Ți-mi te că a venit o fată și nu știu știut, a intrat în, în, în, în lift și a apăsat... Uh, Totul, totul Așa s-a sperat și am mers pe scări Nu știu până unde am mers, dar am mers dar am zis că Nu mă duc cu liftul ăsta Oricum, la această ședință unde s-au discutat Unde-s banii noștri? Problema unde-s banii? Cine i a mâncat banii ăștia? Că mai avem din 1 miliard 200 milioane asociația blocului Mai are încă vreo 700 de milioane Și ne trebuie 800 milioane să luăm un lift nou Și probleme de genul acesta Mă gândeam Eu am așteptat momentul să mă duc Și să stau în fața televizorului să văd un meci. Ce caut aici la ședința asta care ține până la ora 9. Vin la ora 9 sus la apartament, se uite ce-ai făcut atâta la ședință. Credem că am făcut multe, era să fiu și președinte. Și am mai vrut să mai vopsim un pic, am zis, să mai vopsim Între timp ce ne-am luat cu munca, mă uitat la ceas, un început meciul. Incredibil. Eu sunt încă cu asta adevăruit, cu rolul adevăruit, repede m-am îmbrăcat, mergem. Când am coborât jos de la bloc, mașini nu erau pe stradă. Oameni, parcă au dispărut toți. erau doi, trei care se, parcă erau pierduți, parcă a fost ceva, venirea. Deci, incredibil, nu erau oameni, cei care, nu știu câți ați reușit să fiți pe pe uh, 50, să vedeți că nu erau oameni. Când eu am coborât de la uh, era fără 5, 10 fără 5, nu erau oameni. Era incredibil. Și când mă duc acasă, mă duc acasă bucuros, repede să văd unde mi-am pus semințele, să mă pregătesc și eu de, de meci, o merg sus, ea nu e așa de interesată ca mine, și uh, mă pun în față televizorului, dau drumul la televizor și observ din uh, vocea comentatorului că nu-i mare euforie. Cum? De ce nu-i? ăsta e meciul anului. Și la un moment dat nu înțelegeam despre ce e vorba, nu erau bucuroși nimeni, deci eu am venit... Uh, la minutul 20 am, am prins eu televizorul. Prin televizorul minutul 20 și la un moment dat credeam că nu e cel bun. Ce se, ce se întâmplă? Bucur... Stai urzișin. E, dacă câștigă, intră în Champions League. Nu vedeam bucurie și la un moment dat văd că camera se duce pe scorul care era afișat în stadion. 3-0. Mă gândeam. Trebuie să fie un alt meci. Când e minută 20, nu are cum să fie 3 zeri. Deci, nu are cum m-am am căutat pe alte pe canale, probabil că te vrea prezentat alt fir, al meci. M-am întors înapoi, nu mă să cred. 3 la 0. Și vedeam că joacă. Ce s-a întâmplat? Pentru mine era un imitor cum joacă Unire zice. Nu că gândești gorul. Mi se părea că nu se regăsesc, erau pierduți. Dezamăgire totală. Câți ați fost dezamăgiți miercuri v-ați fost dezamăgiți? 2-3 Câți v-ați uitat la meci? Mie să vedem câți v-ați uitat 2-3 mm -hmm. Câți n-ați știut că este meciul ăsta? Măi, Majoritatea e voi. Oricum, data viitoare probabil că o să vă anunț Când este un astfel de mece să o cumpărați și voi semințe Să stați și voi să experimentați și voi ce am experimentat eu Dar un lucru care l-am experimentat Și care poate o să-l gustați și voi la un moment dat în viață E acest lucru dezamăgire Descurajare Chiar credeam că au ăștia șansă Să joace în primele 16 echipe din Europa Și am fost descurajat așa de fotbalul ăsta românesc Oricum, eu sunt descurajat de fotbalul ăsta românesc Pentru că voi n-ați prins poate momentele și Voi ăștia mai tineri, generația luadi, Adi Voi ăștia care când noi eram pe străzi Sărbătoream când băteam Anglia Voi încă unde erați voi Adi? Nu știu nici voi de era și voi pe acolo, vă uitați la televizor Din pătuți Dar alea erau momente Și în ultimul timp Să zic așa, noi românii când e vorba de fotbal Experimentăm descurajare Dar Haideți să luăm descurajarea asta Care noi o simțim la fotbal și cum merge Fotbalul de bine românesc, haideți să, să vedem dacă nu cumva În viața noastră putem La un moment dat Fără să te planifici Fără să te gândești să ajung să fii descurajat și ajuns să ajung să fie o zi în care parcă totul se năruie, toate speranțele, tot ce ți-ai planificat. Mă gândesc că și acești ce jucători de la, de la Unirea, zice, nu cred eu că n-or fi vrut de ei să câștige. Și cred că era mare, a fost mare descurajarea când vezi că merge în Europa League, a doua mână, cum ar fi second hand la ceilalți Champions League. Nu știu câți dintre voi ați experimentat ca acești fotbaliști descurajarea, dar descurajarea așa mare. Să te aștepți la ceva, să, să aștepți să fie ceva, să aștepți să intri la facultate la, la, fără plată, să aștepți să intri la, unde vrei tu la secția și să vezi că te-au ăștia la agricultură sau undeva unde chiar nu vrei să ajungi. Sunt sigur că fiecare din voi la un moment dat ați simțit descurajarea și dacă n-ați simțit-o, vă spun o veste care n -a, n -a, stătea să nu fie tare încurajatoare pentru voi. Dar vreau să vă pregătesc pentru că la un moment dat în viață veți ajunge să fiți descurajați. Pentru că un lucru e cert, în viață experimentez tot felul de lucruri și unul din aceste lucruri este descurajarea. În viața mea, mi-aduc aminte, momente în viața mea când am simțit ce înseamnă dezamăgire, descurajare. Și întrebarea mea este următoare, următoare pentru că ce se întâmplă? S-ar putea când ajungi să afli o veste, când ajungi să uh, afli anumite rezultate, s-ar putea să nu fie călin lângă tine să spună, auzi, o să fie totul ok. S-ar putea să nu ai perenii lângă tine, să pună mâna pe tine, să se roage pentru tine. S-ar putea să nu fie lia care să te îmbucure, să-ți pună zâmbet și să spună lasă că, lasă că asta o să treacă. S-ar putea să, să n-ai astfel de persoane. Mai rău, s-ar putea ca persoana din jurul tău tot să fie descurajați. Ce faci atunci? Pentru că vă spun un lucru, dacă diavolul ar, ar reuși în fiecare zi, în fiecare zi v-ar descuraja. Fiecare zi. Pentru că cu o persoană descurajată, în mare lucru, nu poți să faci. Hai, fi veselă la fi veselă când e descurajată. Nu poți, pentru că uh, mai întâi starea ei de spirit afectează întregul ei comportament și uh, nu poți. Ce vrei să sari E descurajată. Așa că dacă diavolul ar putea, bia, în fiecare zi te-ar descuraja. Și știi ce e interesant? Și-ar pune oamenii lui, dacă ar putea, și ar pune oamenii lui care în fiecare zi să șopteze, să spune ceva sau să, să se întâmple ceva care tu să fii descurajat. Descurajat în, poate să fie chemarea ta, în abilitățile tale, tot timpul și ce vă spune ce e tragic, vă spun ce-i tragic. Citeam despre încurajarea care ar trebui să o dea părinții copiilor. Și mă dea la voi. În câți dintre voi ați avut șansa să aveți părinți care zilnic să vă încurajeze? Și vă spun din momentele când vorbesc cu voi și am și vă cunosc pe voi, știu un lucru că nu mulți ați avut șansă să aveți părinți care zi în să creadă în voi să vă spună crede în tine, crede în potențialul tău sunt spatele tău, orice ai face și dacă caz vor fi acolo puțin sunt cei care aveți această șansă să aveți acei părinți și ce faceți când noi aveți Eu am avut șansă să am părinți care să creadă în mine să mă încurajeze. dar ce faci când ai părinți care te descurajează și spune ești ultimul om și te descurajează prin cuvinte ești prost, în loc să te încurajeze în loc să te ridice te doboară mai mult cum poți să rămâi în aceste circunstanțe tot încurajat, și vreau să vă dau secretul astăzi, pentru că este un secret în ciuda circunstanțelor din familia ta, în ciuda circunstanțelor din viața ta să rămâi tot încurajat să uite oameni la tine și să spună, cum poți Să zâmbești Pentru că tu cunoști secretul încurajării Despre ea, asta vreau să vorbesc Pentru că dacă, fiți atenți, dacă nu-l cunoști Satan tot timpul te va Te va lovi unde, unde știe el că te doare Și vreau să vă spun un lucru Satan, imagina, imaginați-vă un lucru, Crina Satan, de când te-ai născut Are o, demonii lui care Te cunoaște și el știe slăbiciunile tale. Că te au văzut. El știe slăbiciunile. Și dacă vrea să te lovească, știe unde să te lovească. Unde te doare. Unde ești tu mai slab. Și așa că aș vrea în seara asta să vă dau, în câteva, în câteva minute, să vă dau secretele. Secretul acesta încurajat. Cum rămâi încurajat când alții te descurajază. Cum rămâi încurajat mă, când, când tu știi că ai abilități... Că tu știi că Dumnezeu te-a la lucrași Și nu, vă, în, nimeni, nu vede nimic în tine Și cei din jurul tău te desconsideră Dar tu știi că tu ești chemat să fii un fotbalist mare Și toți deci mă tu nu o să ajungi nimic Ca tu lasă-ne în pace Și tu știi înăuntru tău Cum reziști În ciuda descurajării Ca familie trebuie să vă spunem Că și ne-am trecut pe acolo Când ajungi să fii descurajat Să trebui să găsim secretul acesta Și dacă, dacă îl vei prinde ca tânăr, În viață Diavolul va încerca să-ți fure bucuria Să-ți fure chemarea Tu dacă vei cunoaște secretul acesta O să fii atât de puternic încât diavolul va încerca Dar nu va reuși Că tu știi secretul încurajării Pentru că vreau să vorbesc în seara asta Dacă dați răcut Am vorbit despre cum să ne încurajăm unii pe alții Și sper că ai început să încurajezi Ai început să faci complimente Să încurajezi chemarea din alții ce faci când nimeni nu te încurajează pe tine și trebuie să fii și tu încurajat? Ce faci când doar trebuie să încurajezi pe alții, să tunești încurajat? Care-i secretul să fii încurajat în mod continuu? Și asta ne duce la pasajul din această seară și pasajul din această seară, asta s-ar putea face un film cu el. Pentru că e atât de interesant. Nu vă vine să credeți. O să, vă, vă, o să încerc să vă pun să vedeți ce s-a întâmplat aici. Când vorbim despre David Care oraș Îți vine în minte când vorbim despre David? Cu ce oraș îl asociezi tu pe David? Zic va? Ierusalim o zice cineva Când vorbim despre David cam Ierusalim e orașul care I-o plăcut lui David Acolo a vrut să aducă înapoi chivotul Ierusalim a fost locul unde a domnit În ultimii ani Așa că îi plăcea Ierusalimul Dar în această întâmplare Știți unde îl întâlnim și unde, în contextul în care e astăzi, știți unde uh, are el casa David? Ziceți cuvântul ăla în care l-ați învățat, cuvântul care vă propun pentru copiii voștri. Ciclag! Ciclag! Țiclag. Întrebare. Ce caută David la ciclag? David, ce faci la ciclag? Mai întâi să vedem. Uh, din punct de vedere geografic, unde se poziționează Ciclagul, să vedem unde e în România, cumva. Vă anunț că nu e în România, intră în teritoriu lângă, lângă Israel, care era dominat de filisteni. David, eroul. Hei, cei care nu știți, David, David și Goliat. Despre asta vorbim. Mai târziu, în viață, îl vedem că locuiește la Ciclag, în țara filistenilor. Pentru cei care nu știți, filistenii, îți, pe vremea lui David, au fost dușmanii poporului Israel. Oricide câte ori era o luptă, David și Golea. Golea ce era, Adi? Filistian. Așa că, ce caută David? Ce caută David să locuiești la Țiclag? În cetatea filistenilor. Ce cauți la filiste? Acolo ți-ai făcut casă. Am putut să-ți faci casă aici, în Iuda, în Ți-ai făcut casă în Țiclag? Dar s a făcut casă în pentru că fugea de cineva din Israel. Saul. Saul este împărat în Israel. Saul deja vrea să-l că-i ciudă. Îi <laughs> ciudă pe David. Că David e mai bun ca el. E mai bun ca el. E, din momentul în care Dumnezeu a părăsit pe Saul, toată favoarea era pe David. Și Saul nu mai putea de nervi pentru că știa că Dumnezeu l-a ales pe David. Pentru că Saul s-a depărtat. Așa că Saul caută Salomare cu armata lui. Caută Salomare. Și David pleacă la Filisteni. Și în momentul în care a trecut granița, nu l-a mai, nu mai, nu mai căutat Saul. A plecat la Filisteni. Saul a rămas, a plecat, a l-a rămas, o plecată asta la Filisteni. S-a gândit, gândit Saul când s-a trecut granița la Filisteni. Imaginați-vă, imaginați-vă. Imaginați-vă, Eusebiu. Îl bate pe cel mai mare, cel mai tare maghiar din Budapesta, Îl bate, îl omoară cum David și Goliad. Și după aia, Usebiu, se meargă în Ungaria. Ei, aici David, eu am votat pe omul ăsta vostru puternic. Se meargă în Ungaria și zic că vreau să stau la voi aici. Pe am așa a făcut David. A mers la împăratul uh, regiunii respective și a zis Cer azil politic la voi aici. s a cerut azil politic și i s-a dat cetatea să locuiască în țiclag. Acolo te refugiezi tu, David, și de acolo, fiți atenți și interesant, de acolo el ajuta poporul Israel fără să știe filistenii și mergea să-i lupta împotriva tuturor dușmanilor lui Israel, cu toate că Saul îl urmăra, el se lupta cu toate popoarele și ăștia filistenii credeau că se luptă pentru ei, știi, dar el era în slujba lui Dumnezeu acolo, dar oricum, Uh, există o mare bătălie, cum a fost meciul de Miercuri și marea bătălie urma să aibă loc între Filistia, Filisteni și Israel. asta era marea luptă, se pregătea marea luptă Fiița, vă aduc aminte că în această mare luptă care urma să aibă loc ulterior la această mare bătălie pretenului David, Ionatan acolo a fost murit, la bătălia asta mare Saul și el acolo a murit. Dar asta a fost după. Așa că se pregătește bătălia asta mare și filistenii se adună, se lupte și vine și David, că și el vrea să ajute, să bată pe Israel. Și ceilalți filisteni, împărați, au spus, noi nu, David, tu nu vine cu noi, cu Israel. Dacă te-ai spionat aici, du-te acasă, în ciclag. Și David merge înapoi, merge acasă la ciclag și când ajunge la ciclag, ajunge la ciclag, Totul e ars. Imaginați-vă să mergi acasă la tine, și apartamentul e în flăcări. nu-i acasă. Toate lucrurile de valoare ți-duse. Așa au fost când s-au întors Davi. Dar Davi nu s-a întors el singur și cu bodyguardul lui. Avea urmat de 600 de oameni. Vitej. Și dacă veți ști ce-au făcut vitejii dintre cei mai buni dintre ei, vă uimiți ce puternice. Erau, papă -lapte. erau de aia ca la Nu știu câți v-ați uitat la Cheioane. Câți v-ați vreodată la Cheioane? V-ați văzut pe românul ăsta nostru. Cum îl cheamă? Ghiță. De, de seară, ăla. Ghiță ăla s-a bătut. S-a și l-au... Mă, când îi vezi ce namele de om. Deci așa erau luptătorii lui David, Nu erau papă-lapte și șase, mai ceva, și șase sute de oameni vin cu David înapoi și se întorc la Ciclag. și se uită la Ciclag. tot e distrus în timp ce ei erau cu filisteenii, nevestele copiii bunicii, toți care erau acolo prinși de război toate lucrurile erau luate. Pradă de război a fost tot ce era valoros, restul a fost ars. Și ce spune Biblia că făcut? Când nu-ți vezi copiii, când nu-ți vezi soția, când nu-ți vezi tata și mama, ci vezi numai o cetate toată arsă, șase sute armata de soldați puternici, Biblia spune că au făcut următorul lucru Feste te ce au făcut Atunci David Și poporul care era cu el Au ridicat glasul și au plâns Până N-au mai putut plânge Când pierzi ce ai mai drag Când mergi acasă Crezi că mergi acasă și îți face O pizza, soția Te strângi cu copii la o lasagna. La un cartof prăjit, la un mititel. Și nu este nici mititel, nu este nici doar toate s-au dus. Și oamenii aceștia, Marius, 600 bărbați, nu erau de deastea care toți în școală își băteau joc și te dea cu piciorul în curte. De ce de aici? Erau oameni te uita uh, ei să trăiți. 600 de oameni au început să plângă până n-au mai putut plânge. Cât știu câți ați plâns până n-ați mai putut nu mai erau de unde se iasă lacrimi nu mai erau, deci nu ați mai putut plânge. Iată cum vine vine, să zic așa, o nenorocire peste tine. Când vine peste tine, plângi și e adevărat ce cântă și Dan Bidman Și băieții plâng câteodată Uitați-i aici, 600 De bărbați Nu de ăștia slăbănăugi Puternici <gângă> Au început să plângă Cred că și dacă te-ai fi uitat la un astfel de spectacol Ai fi plâns și tu cu ei Că e, e grav când 600 de bărbați Toți plâng Toți se pune întrebarea, cât doare o plâns? Nu știu cât o plâns, dar o fi plâns mult, că nu o mai putut. O vrut să plâng, Nu mai putut. O vrut să plâng, Așa de mare era durerea. Mi-a duc aminte ce s-a întâmplat când, când tata a făcut atac de cord într-un luni dimineața, era Crăciun, era aproape de Crăciun. Mi-a duc aminte când în familia noastră, prima dată în viața noastră, ambulanță, până atunci veneau mașinile pe trot trutoarul la care mergea uh, care merge acolo în spate la garaj am văzut că bagă ambulanța în spatele casei noastre smurdul și deschide acolo și pun pe targă pe tata ta nu știa ce se întâmplă mă duream inima A nu spune că tu n-ai plânge că ai plânge pentru că nu știi ce se poate întâmpla mi-aduc aminte că atunci, atunci am plâns pentru că s-ar fi putut să fie ultimul drum de casă. Și vine în uneori peste tine și eram descurajat atunci. Pentru un mai până m-am adus aminte secretul încurajării. Că dacă nu-l ții minte secretul ăsta încurajării și vine vine vine ceva peste tine și dacă nu-l ții minte sunt trei nivele ale descurajării. Știți care e primul nivel? Îndoiala. Primul nivel al descurajării, îndoiala. Nu-ți vine să crezi. A, nu mi se întâmplă mie asta. Îndoiala. Uitați-vă, de exemplu, la... Nu zic nimic acum de PSD, dar uitați-vă, ei trăiesc de descurajare. Primul... Îndoiala. Nu. N-am -am pierdut alegerile. Deci primul... Da îndoiala. Deci și la ei putem experimenta acest lucru. Îndoiala. nu vine să creadă. Nu. Al doilea nivel dezamăgirea. E mare dezamăgirea. Și dacă nu rezolvi, treci de la dezamăgire, ajungi la disperare. să ți trei nivele ale descurajării. Și când vorbești cu un om, îți poți da seama cam la ce nivel îi. La început îndoiala, nu-ți să crezi. După aia e dezamăgirea. După aia e disperarea. Ce faci când aceste nivele încep să se aplice în viața ta și ajuns să nu vină să crești și mi se întâmplă? Mie mi se întâmplă? Și acești 600 de oameni Mona au plâns până n-au mai putut plânge Mie nu? Tot încerc să mă gândesc la imaginea asta a 600 de oameni bărbați soldați care plâng în hohote N-am văzut niciodată, nici un film ca așa ceva. 600 de oameni să plângă. Bărbați. Și e ok să plângi uneori. E ok să te descarci. E ok. Știu că de multe ori când președintele nostru o plâns, incredibil, câte interpretări, că e artist, că e actor. Se așteaptă la bărbați să nu tragă o lacrimă. Dar ce, de multe ori, când eram în prezența lui Dumnezeu, vă spun sincer, de multe ori, în prezența lui Dumnezeu, așa a și de, o, de o bucurie, dar nu-i tristețe. E o bucurie că sunt copilul lui și m eu -s ales de el și treptam eu, ce-am făcut eu mai mare ca alții și încep să plâng. Să plâng. Și e ok să plângi. Și încep să toți înceap să plângă și în pl până nu mai pot și când nu mai pot plânge se uită la David și vor să-l lucide cu pietre ca o săptământul nu ai ce aici la Ciclag când nu erai tu nu veniam. că adevărul era ăsta că dacă nu, nu era cu David ei nu ajungeau să fie în azil politic în Ciclag, în Felistenci și în seara asta vreau să vă dau trei trei lucruri, trei secrete ale, ale încurajării dacă le știi când vine descurajarea, când vine dezamăgirea când diavolul încearcă să te dezamăgească când uh, Marius, tu simți că chemarea ta e într-un domeniu și vine, vine unul de lângă tine care e prietenul -o și spune mă, n-ai nici o șansă în domeniul ăsta și te descurajează. în momentele respective cum rămâi încurajat? după ce David a plâns uitați-vă ce scrie David, versetul 6, s-a îmbărbătat, s-a încurajat, sprijinindu-se pe Domnul Dumnezeului. Primul lucru care aș vrea să, să vă spun este că primul pas în a rămâne și a, în secretele încurajării este să te încrezi în Domnul. Așa asta e primul lucru care a făcut, să te încrezi în Dumnezeu. Unii, ce se întâmplă, unii, se, unii se, și Biblia de multe ori spune, unii se băzunesc pe banilor, pe relațiile lor, când vine... Când vine nenorocirea, poate tu vine boală la tine, familie, tu pe cine te bazezi tu? Ah, tata are bani, merem la Viena la spital. E ok, acolo a fost, acolo a fost operat și băsesc totul va fi bine, are tata bani. Dacă tu te bizuiești pe banii, dacă pe, pe prietenii tăi, vreau să spun lucru, acești oameni uh, s-ar putea să nu te, uh, s-ar putea să îți greșească și uh, eu vă propun un lucru astăzi. Dacă vrei să rămâi încurajat, să te încrezi în Dumnezeu. Mă știu că e destul de greu când... Uh, poți să lași zgomotul, că nu mă deranjează. Uh, e destul de greu să te încrezi în Dumnezeu când uh, ți se fură o milion jumate și erau cadoul tău. E destul de greu. Ziua ta, ce s-a întâmplat? Dar când vine o astfel de chestie, primul lucru să te încrezi în el. Chiar Spus, multe, cum o să-i să prinde pe să se gândea David, cum o să-i prinde, cum, de unde ori plecat? poate eu ucis deja pe copiii noștri, pe familie, pe so nevestele noastre. Mi a spus că el s-a sprijinit pe Domnul, să-i în el. să primul lucru și mi-aduc aminte, când tata era în spital, a zis că am început să le trimit mail la cei care erau, uh, care... Uh, aproape de noi am început să le scriu pentru că știam că speranța noastră nu se să-l ducem la cel mai bun spital din lume asta, speranța noastră e Dumnezeu și am început să toți am început să se roage pentru că am început să vedem de unde vine încrederea noastră din Dumnezeu de la Dumnezeu. Și al doilea lucru, dacă primul e să te încrezi în El și șansele îți de multe ori e să, să fii supărat pe Dumnezeu. Fiiți atât ce se întâmplă. De multe ori, unii, unii oameni când sunt într-o stare de genul acesta, încep, în loc să se încreadă Dumnezeu, încep să dea vina pe Dumnezeu. A, din cauza ta, Doamne. N-ai putut să ai grijă? Și, și stai un pic. Singura ta șansă pe care te poți baza, nu-l nu vinui pe El. El e singura ta cale de ieșire afară. Crede-te în El. Nu da vina pe el. Crede -te în el. Și vedem următorul lucru, doi, care îl face David. Fiți atenți, după ce spune că David s-a îmbărbătat sprijinându-se pe Domnul Dumnezeului, dar ca să te încrezi în Dumnezeu, fiți atenți și e foarte important acest lucru. Nu te poți încrede în Dumnezeu dacă Dumnezeu nu e Dumnezeul tău. El a spune că s-a îmbărbătat sprijinându-se pe Domnul Dumnezeul, lui. Dacă Dumnezeu nu e Dumnezeul tău, poți să speri. Ajută-mă, Doamne! Dumnezeu se uită la tine și spune nu sunt Dumnezeul tău. Nu mai ai făcut Dumnezeul tău. Dacă aș fi Dumnezeul tău, aș interveni. Așa că primul lucru care va trebui să-l faci tu în seara asta este să-l faci pe Dumnezeu, Dumnezeul tău. degeaba ai Dumnezeul tăticului tău. degeaba ai Dumnezeul bunicii tale. Degeaba. Până nu e Dumnezeul tău. Degeaba te încrezi. Pentru că s-ar putea el să n -aibă autoritate, că nu i-ai dat autoritate în viața ta. Și ești pe mâna diavolului. Așa că e, e foarte important la acest pas. Al doilea lucru care tu trebuie să înțelegi este următorul lucru. David a zis preotului Abiatar, fiului Ahimelech, "Adum efodul. Abiatar a dus efodul la David. Și David a întrebat pe Domnul, să urmăresc cu asta aceasta? O voi ajunge? Domnul i-a răspuns, urmărește Al doilea lucru, supune te voii lui Dumnezeu. supune te mai întâi te crezi în Dumnezeu și doi te supui voie lui Dumnezeu. Și ce face David? Spune, ad, spune preotul, adu efodul. Și ce era efodul? Era mijlocul prin care ei cunoșteau voia lui Dumnezeu. Efodul îl purtea preoții. Și, și odată ce îl aduce preotul, el întreabă pe Domnul și Domnul îi răspunde, când, când vine descurajarea, în primul rând, îi să te încreze Dumnezeu și doi Fiți atenți, foarte important, să te supui voie lui Știi cum te supui voi lui? Intri în o de În camera ta și încerci să vorbești Cu Dumnezeul tău Și să te, Doamne Vreau să aflu care e voia ta Poate ai venit aici Și s-au făcut, Ligea a făcut Preselecție la cor Săptămâna trecută Luni de ora 5 Și ai venit și tu, te-ai și eu și eu vreau și Ligea te-a ascultat te-a ascultat la, să vedem la cor dai, să ai un fel de voce ca să poți să cânti și tu ai venit și tu ia și eu, și eu, și eu vreau să cânt în cor super, și te-a pus Ligea, te-a dat drumul și ui, ui, ui, ui, ui, și a început să cânti ui, ui, ui, ui, ce cânti? colindă, ui, ui, ui, ui ce, ce cânti? ui, ui, ui cântă o oh, colindă, ui, ui, ui și nu știi să cânți. Vreți să fii în cor e bună dorința și Ligia spune poate nu a noastră. descurajat <laughs> nu mă vrea, vrea nimeni nu te vrea nimeni în cor că poate nu Dar darul tu acolo te mă urește și merge acasă și plângi tu, acela care se zice că s-a întâmplat este nu știu dacă s-o respizi pe cineva dar mergi acasă și plângi Lucru care tu trebuie să înțelegi este, Doamne, să te supui voie lui Dumnezeu. Doamne, dar vrei tu să cântă în cor? E foarte important acest lucru, să te supui, Doamne, voia ta să se plânească. Păi, eu vreau acolo, dar tu m-ai chemat altundeva, aș fi mult mai bun altundeva. Dacă m-ar lăsa în cor, m-aș face de râs. Arăde de toți de mine. Mai bine fac ce, la ce eu o bun. Este foarte important să te supui voie lui Dumnezeu. Ne-aduc aminte că noi ca familie ne-am întors în România în 93 și în 93 noi am crezut că venim la o anumită biserică Oameni cât timp a fost în America, am strâns bani pentru biserica respectivă și ne-am întors înapoi în, în România, ne-am întors aici și un an de zile am tot încercat să vedem ce se întâmplă de ce, de ce acești uh, oameni care noi le-am întors -a strâns bani pentru această biserică în America și s-a construit și oamenii pentru că nu ne-am întors nu mai, nu mai ne-au vrut și la un moment dat chiar au fost uh, momente în care ori decizi, nu mai ne vreau pe noi descurajați am fost, vă spun sincer, cei care știți istoria noastră, am fost descurajați pentru că de-aia ne-am întors în România, să slujim și fiți atenți în momentul respectiv descurajați ne-am încrezut în Dumnezeu și al doilea lucru ne-am supus Voilui. Pentru că acel lucru care noi atunci am crezut că e rău, a fost pentru binele. Nostru, pentru că Dumnezeu avea altă lucrare în gând. Și a fost miserica asta. Ați, ați fost voi. Va avea în minte. Va avea atunci am minte. Dar o trebuie să ne scoate de acolo. Și noi am fost descurajați. O să ne ducă aici. Vedeți? Ceea ce ni se pare pentru noi un lucru rău. Poate nu ai intrat la facultate unde ai vrut tu? Ai intrat la agricultură. Atunci nu știi că poate la agricultură Dumnezeu îți pregătește o surpriză. Și agricultura va fi pentru tine, va fi cheia succesului tău. Dar tu ești supărat că n-ai intrat unde ai vrut tu. Al doilea lucru foarte important este să te supui voi lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu știe mai bine și uitându-mă în urmă, acum la acea descurajare pe care am simțit-o ca familie mă uit și mă gândesc mai ce bun e Dumnezeu pentru că El a avut în gând altceva mult mai bun mult, mult, mult, mult mai bun și dacă mă uit de unde scos Dumnezeu și unde suntem acum, nu, nu putem compara pentru că e ceva extraordinar aici, pentru că Dumnezeu are gânduri bune cu tine și -a, când vin anumite insuccese care în insuccese și să știi că dacă te supui voie lui Dumnezeu, totul va ieși ok totul va ieși ok pentru că Dumnezeu are gânduri bune cu tine atunci e greu să înțelegi și vă spun sincer că atunci plângi ca ăștia, ah, de ce ai lăsat să plece Doamne, totul ne vezi, totul ne am crezut că vine copilul cu niște struguri în mână și mă primește. și nu venit nici dezamăgit, și plângi și e ok să plângi dar când îți vine fire alți aminte că Dumnezeu are planuri bune cu tine și vreau binele tău și așa că acel lucru care să ar putea să fie un succes, ar putea să fie pentru tine chiar un succes. Primul lucru secret, în secretul încurajării este să te încrezi în Dumnezeu. Orice s-ar întâmpla, nu pe banii tăi, nu pe relațiile tale, în Dumnezeu să te încrezi. Și doi, este să te supui voi. lui. Și trei, al treilea, vei spun imediat. Pentru că e interesant al treilea. De obicei, știți cine ne descurajează pe noi? Oamenii. Oamenii. Ce face oamenii au făcut? Oamenii. Nu te descurajează cățelul? O oh, de l-ai vedea pe pufi cățelul nostru. În continuă ferci. Noi n-am avut așa câine fericite când suntem noi și am încercat mult. Ciobanești german, am încercat. Și am ajuns la, cum îl cheam, Golden Retriever? Golden Retriever. N-are treabă ăsta. Vesel tot timpul. Vine Mora și Mona cum mai place de la Și noi de cumpărăm câine? Da, de jucărie poate să vedeam. Problema la mine e cu plantele. Știi că îi le place plantele și le place să le scoată. Și să le... Să găsim unul care îl trenui să nu se atingă de plante. Dar de obicei oamenii, ceva ce oamenii au făcut, ceva ce s-a întâmplat. Așa că... Interesant cum se continuă întâmplarea pentru că am oprit citirea Bibliei că n-am avut timp, dar e interesant. Fiți atenți. Orașul ars, ăștia au plâns acum. E un lac de lacrimi. În not acum, Daniel. Când un bărbat plânge nu de lacrimi de pic, pic, pic. Lacrimi de crocodile. În lac, în timp ce notau David Cere sfatul, cere sfatul lui Dumnezeu întream pe Dumnezeu și ce mi se pare mi interesant mi se pare interesant că David nu merge la Dumnezeu și spune întrebare de ce ai îngăduit să fie nerolăciunea asta peste noi interesant pentru că vă spun un lucru omenesc nu ne gândim, Doamne, Tu ești în controlul tuturor lucrurilor. <gătări> De ce ai îngăduit? Nu pune întrebarea asta. Și erau acolo suțile lui, furate. Nu vi se întâmplă uneori să aveți tendința asta când se întâmplă ceva rău? De ce? Nu se întâmplă să veți la, la o materie, acum știu să vacanță, așa, nu aveți voi treabă, ah, vă bucurați. Dar nu se întâmplă să veți la o materie, tu nu copiezi, ce l-ați și tu e nota mai mică care e alții. Nu mi s-a întâmplat. Incredibil, domne. Și tendința noastră naturală sunt Domne, dar de ce? Nu-i drept. Nu-i drept. Și asta noi încercăm să ne justificăm. Să... Dar, uh, David, ce-mi place la David, trebuie să învățăm de la David. David nu întreabă de ce. Sunt căzut în Dumnezeu. Amutaie-ți ajutorul meu. Nu <laughs> vrei rău. Asta înseamnă să te crezi în Dumnezeu. Să știi că Dumnezeu nu-ți vrea rău tău. Hai că nu te o primi nici acum la acord, Dumnezeu te urăște, el vrea să-ți dea un picior în fund, nici vorbă. A te încrede Dumnezeu, să te bisui pe să spui, Doamne, te ești în control. Nu mai întreb de ce, nu mai. Ești prostin. David nu a întrebat de ce. Nu de ce și s-a ars casa. Ștefani, casa care a construit acolo, o construită acolo, s-a ars, s-a bunurile. Păi dacă mi-ar fi luat să vină, să mă duc acasă, în mașina mi furată de turci. Și o luat turce. M-am luat mașina, mi-a luat șas, m-a luat tot ce am. nu-l a luat, luat, luat laptopul, tot, tot mi-l-a luat. Și perna, și perna mi-a luat. E incredibil, domnule. Am mai avut noi așa niște hoți care vând la noi ne-o spart un apartament. Aici pe e, Nufărul. Și îl luat și mâncare, mă. incredibil, domnule. intră în apartament și ești hoț și, și flămând. Credibil, domnule. Nu vreau să-mi ia și o cupă de-a mea. că mi aminteam că și niciodată o, câștigat, o cupă, uh, la școală și vreau să-mi ia. Cum fost acolo la ieșire. Așa că David e interesant că vedeți că David nu e nervos pe Dumnezeu. Nu. David e ajuns la strânturare Oameni vor să o omoare cu pietre. Că din cauza lor, din cauza lui David, ei ies acolo. Și David îl întreabă pe Domnul, Domnul îi zice și fiți atenți cum vorbește David cu Dumnezeu, îi zice să urmăresc oastea aceasta? să a întrebat lui David, versetul 8. Să urmăresc oastea asta Doamne? O voi ajunge? Deci, nu, nu-a de ce. Ce a pus întrebarea ce facem acum. Voi ajunge în Ce am de făcut acum? De exemplu, persoana care să zicem că o picat de la cor și vrea neapărat să fie în cor. Iar trebuie să pun întrebarea, Doamne, ce să fac acum? Sim Doamne, că mă vrei în cor, Ligia nu recunoscut talentul înăscut în mine. Ce mă fac acum? De fapt, nimeni nu vede talentul născut în mine, numai eu îl văd. Ce mă fac acum? Asta ar fi o întrebare și probabil că Dumnezeu ți-ar spune, dacă voi a lui cânți ați un profesor. A câte de vocalize, cum profesor, că altfel când tot greșit. Și s-a zis, Domnul ce să faci, dacă l-ai întrebat. Dar uh, David le întreabă ce să fac acum, Doamne? Și Dumnezeu îi spune, du-te că vei ajunge. Și ei pornesc 600 de oameni obosiți, deja deci, au venit de la bătaie, deci de la grâmpul de bătălie. Nu-s dormit, nu-s odihniți, de trei zile pe drum, trei zile pe drum, cei care Ți-mi când la revelion și așa, când nu dormim, îți distrus, mă, nu dormim Lasă-mă în pagi, eu trebuie să dorm. În șapte ore trebuie să dorm. era erau nedormiți și au mers să urmărească ce, oastea asta. Și fiți atenti ce se întâmplă. În timp ce urmăresc asta avea de trecut un râu. Un râu. Și în timp ce trec, trec 400 și aia 200 rămân în urmă, s -obosiți. Nici cai nu mai trag. Vă, zice, okay, că, vă rămâneți aici, că sunteți, vă, văd pe voi, sunteți rupți. Mergem cu 400 și au mers cu 400 să urmească oastea asta. 400 de oameni, erau frânți, obosiți. Și în timp ce merg pe câmp, văd un om, văd un băiat, un tânăr, ca ștefi. Ca ca cam așa, păr. Brunet era. Era brunet. Sigur era văzbureu, era brunet. văd jos ca mort era. Aveau oportunitatea să treacă pe lângă el, să zică, au Noi ne sunt sunt cu... suntem preocupați cu. Asta noi căutăm nevestele, fii, să treacă pe lângă el. Dar știți ce este interesant la asta lui David? Nu trec pe lângă el. Îl văd acolo zăcând pe moarte era băiatul ăsta. Și-l aduc la David. David se uită la el, mă, te cam brunet. Acu' ești, mă. <laughs> și ce ce face David când îl vede? Te a distrus, băiatul. Rupt de oboseală. Biblia spune că acest băiat nu mâncase, nu băuse apă de trei zile și trei nopți. Și ce face cu el? Îi dau să mănânce. stați mă, voi sunteți... Bă, trebuie să ajungeți cât mai repede la, de, de la oastea asta. Lăsați blegovanii care sunt aici morți. Lăsați-i în pace. Mergeți și căutați-vă nevestele și fi, Nu. Se opresc. Și două mânele ajutor la băiatul ăsta. 400 de soldați puternici ajută un nemernic un brunet. Lea? Ai Hai tu aici. Hai te dura David, să te vadă David, că da David... Și David, să vedem ce face. I-a dat să mănânce pâine și să bea apă. Și i -a mai dat o legătură, că nu a fost destul apă și nu, Eu am mai dat o legătură de smochine, ce care au mâncat smochine proaspete și ei să au super bune. Și două legături de stafide. Stafidele, știi ce este stafidele? struguri, văd struguri uscați. Foarte bune de altfel. Așa că ce era, ei, ei, ce, ce aveți voi să dați la omul ăsta? ce mai bun? Stafide și zmochine și pâine și apă. Vedeți că tendința următoare, când oamenii te dezamăgesc, tendința este să nu mai bagi în seamă, să te izolezi și să că fac eu de mine însum. Dar vedem că ce face omul ăsta. Și ce face David și lui? E două mâne de ajutor. E două mână de ajutor la acest tânăr. Și când îl întreabă, măi, cui ești tu? Cine ești tu? Și se spune acest băiat. Sunt egiptean. Am fost. Stăpânul meu este Amalecic. Stăpânul meu, fătă te ce zice? Foarte interesant. Zice... Sunt un băiat în cimte ani în slujba unui amalecit. Și de trei zile stăpânul meu m-a părăsit pentru că eram bolnav. Sunt bolnav, băiatul ăsta și ăsta stăpânul nu mai a să mai îl trateze, să mai dea bani pe medicamente. L-a acolo să moară în câmp. Și David are grijă de el. David vede de mâncare. David e de apă. Se interesează cine ești tu. Ce putem face pentru tine și fiți atenti ce zice el pentru că asta e a treia a treilea și cu asta a secretului încurajării primul e să te încrezi în Dumnezeu doi este să te stupui voi lui și trei, fă bine oamenilor fă bine oamenilor pentru că de ei cei oameni pe care tu îi ajutat s-ar putea să se lege fericirea ta și izbăvirea ta. Acest om egiptean, fieți atent ce zice la David, Să secrete. Deci la David următorul lucru, sunt băiat egiptean, îmi spune, își și de trei zile stăpânul meu m-a părăsit pentru că eram bolnav. Am năvălit în partea de miază zi a cheretiților pe ținutul lui Iuda și la miază zi de Caleb și am ars o ars țiclagul! cetatea unde era David și oamenii lui. Deci, David începe. Oh, deci, stăpânul tău o ars ciclagul. Da. Deci. Deci, stăpânul tău are nevestele noastre și copiii și toți. Noi am prădat totul. Super, zice David, ce bun e domnul, îmi trimite un om de ăsta care stă până la aruncă în drum că e bolnav. Și eu îi dau apă și am grijit de el și el are răspunsul. Și zice dar, David, nu cumva știu unde e citatea asta, unde au fost duși? Păi normal că știu, zice băiatul ăsta, zice, prunetul ăsta. Normal că știu. Te duc la el. Mă duci direct la ei, direct, și te duc la ei. David. m mă promite că nu mă mor pe mine. Să te omor, mă. am dat apă, ți-am dat smoginez de omor. Și băiatul ăsta e egiptean. Îi duce unde erau oștea și îi, îi prinde pe pregătite. Știi cum e? Îi prinde în parte, ăștia aveau partii. I-am tot erau petrec... petreceau deja. Biblia spune că îi distruge pe toți. Și știi ce e fain? sfârșitul poveștii că recuperează tot. Fi nimeni nu au fost atinți, Fii, fiice bătrâni. Tot, tot, toată prada, plus prada care au luat-o de la celelalte ținuturi care eu o cucerit ăștia, tot O luat-o. au luat avut și pradă de război. O mers acasă și așa de mult, când s-a întors acasă în țiclag, așa, de mult, așa de mult a fost prada asta care o luat-o, încât uh, o simți nevoia David să trimite la toate cetățile pe el a mai fost fugar și l-a primit. Și dacă vei tine, la sfârșitul capitolului, trimite din pradă la toate cetățile pe unde l-au primit oamenii. Așa de mult o luat pradă de la dușmani. Știi de ce? Pentru că, știu, al treilea secret. Fă bine oamenilor. Pentru că tendința ar fi să fi supărat pe oameni. Tendința ar fi să-l vrei rău. Să tendința ar fi să, te, să nu mai ai încredere oamenii. Nu mai mă încrede nimeni. Zicea cineva foarte interesant. Zicea, zicea oamenii te vor dezamăgi. Iubește-i oricum. Oamenii îți vor face rău, vor vorbi rău de tine. Vorbește bine de ei, iubește -i. Pentru că s-ar putea ca pe cei oameni pe care tu iubești, le faci bine, de ei să se lege, ei să aibă secretul ispăvirii tale. Ei. Deci, tu îi ajuți, ei să aibă secretul. Trei lucruri. Trei lucruri. La secretul încurajării. Unul să te în Dumnezeu. Când auzoveste o veste te încrezi în Dumnezeu. Doi, este te supui voii lui. Poate Dumnezeu n-a vrut să ajungi acolo. Poate Dumnezeu are alt plan. Și trei, fă bine oamenilor. Fă bine oamenilor. Și ce interesant este că vinerea viitoare veți putea face asta. Vă putea face asta. Fiecare dintre voi veți putea face bine oamenilor. În mod special acum de Crăciun avem această acțiune hrană pentru cei ai nevoie. În care ne uităm la cei ca și băieții egipteni care din motivul care n-au mâncat o duc așa de bine și le facem bine. Pentru că știm că asta e secretul încurajării și îți în tu faci asta, tu faci bine. Vei aduce și tu, poate aduci din rana pe care tu o ai, poate aduci din banii pe care tu ai să cumpărăm, dar vei face bine. Eu cred că în timp ce facem asta noi în continuare zidim o cultură de încurajare aici. Tu să fii încurajat. Deci tu faci bine. Te încrezi în Dumnezeu, te supui voi lui și faci bine oamenilor. Încât atârna de tine, tu faci bine. Dumnezeu îți va pregăti izbăvirea. Pentru că fiți atenți să nu uitați următorul vesel. Toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Toate. Absolut toate. Haideți să ne rugăm. Tată mă rog pentru fiecare tânăr care e aici Și tată chiar de la timpul de laudă și închinare Când liga ales, fără să-i spun Cântarea aceasta când oceanele Am simțit Doamne că Tu Vrei să pregătești ceva în seara asta Pentru toți cei care Sunt dezamăgiți sau Doamne Vor fi Dezamăgiți de veste, de rezultate De oameni Mă rog ca fiecare în această seară Să învețe acest secret Al încurajării Să se încreadă în Tine să se supună voi tale, să facă bine oamenilor, să-și iubească aproapele. Mă rog, în numele lui Isus, să lași aceste adevăruri, aceste trei secrete care ar trebui să le știe, să nu le uite atunci când descurajarea vine, să se încreadă în tine, să se supună voii sale, voii tale și să facă bine oamenilor din jur. În numele lui Isus Hristos și Mă rog, Doamne, că această, această întâmplare care s-a întâmplat lui David să rămână pentru noi un exemplu ce facem în tragedia, ce facem când succesul vine spre noi. Mă rog ca niciun tânăr să nu se nerveze pe tine și să dea puterea să nu dea vina pe tine ci să se încreadă în tine în vremuri grele să rămână tare. Să se supună voii tale să facă bine oamenilor. În timp ce stai și te gândești la momente din viața dacă când puteai să aplici aceste adevăruri și le-ai știut, nu n ai putut aplica, decizia pe care o iei de a aplica aceste, așa te lasă decizi tu singur, ce vrei să faci. De deci ce meditez la aceste lucruri? Aș vrea să pun întrebarea: dacă este cineva în sală și la întrebarea aceasta să-ți în Dumnezeu, Dumnezeu, noi nu nu Dumnezeul tău, și am spus, nu te poți să în El. Că, timpul El nu e al Dumnezeu. Și înseamnă asta, e ocazia să devină Dumnezeu, să vină Dumnezeul tău. Și cum faci asta? Deja știi despre El, deja ai fost la biserică, e absolut deja, dacă nu l-ai făcut pe El. Se spune spui, Doamne, de asta stăi și Dumnezeul meu, de tine ascultă, ești Tatăl meu. Cuvântul tău va fi pentru mine lege, vreau să-l aplic în viața mea. Până n-ai făcut chestia asta, ai auzit doar despre Dumnezeu. De la părinți, de la familie, de la cine și vrei tu. Nu, nu a fost Dumnezeul tău pe timp, nu ascultai de el. Asta vreau să te provoc. N-ai vrea să-l faci pe Dumnezeul acesta, singurul Dumnezeu adevărat, Dumnezeul tău îl primește în inima astăzi pe Iisus ca Domn și Mântuitor să te întorci de la caleta. Ca atunci când vine insuccesul, când vine tragedia, când vine nenorocinea când vine o ovesterea tu o să ai la cine să alergi dar nu numai atâta pentru că și atunci când suntem când ne merge bine tot la El alergăm ne El ascultăm dar când vine tragedia nenorocită tu n-ai unde să alergi. Seara asta poți să-l faci pe Dumnezeu, Dumnezeul tău. Să decizi să-L urmezi pe El. Dacă este cineva în sală și parcă simți că tu nu l-ai făcut încă, Dumnezeul tău personal. Nu ai cerut să vină în inima ta, nu i-ai predat viața, nu ai spus, Doamne, de azi înainte vreau să urmezi pe tine. N A fost niciodată ceva ce ai făcut. Și seara asta simți că, simți că Dumnezeu te cheamă și El are planuri bune cu tine, nu uita asta. El vrea să te binecuvinteze, vrea să-ți dea un viitor, o speranță. Că ești aici se asta și spui, te vreau să mă întorc la Dumnezeu, să-L fac pe Dumnezeu Dumnezeul meu. Nu l-am făcut până acum, vreau să-l fac Dumnezeul meu. Dacă este cineva în sală, nimeni nu s-a în jur. Fă-mi un cu mâna, te dragăte pentru mine. Ești aici spui eu, vreau să fac pentru acest Dumnezeu, Dumnezeul meu. Dacă este cineva, fa-mi un cu mâna, vreau să văd. Este cineva, fa-mi cu mâna, mersi. Dacă mai este cineva, Spui, te vreau să mă la Dumnezeu în seara asta. Așa cum David a avut la cine să meargă, pe cine să se încreadă, vreau să mă, am și eu pe cine să mă încred în Dumnezeu. Că este cineva și tu vrei să te întorci la Dumnezeu. Să-l și după el. Dacă mai este cineva în sală. La o ovedă, mersi. La o fiecare dintre noi a fost la o seară ca aceasta, și am ridicat mâna și am să mă întorc la Dumnezeu. De unde suntem aici? Pentru că a fost și noi la o seară ca aceasta. Când Dumnezeu ne-a vorbit și ne-a chemat. Dacă mai este cineva, spui și eu vreau în seara asta. Două persoane până acum. Dacă mai este cineva, care spune, și în seară, și eu vreau. Și eu vreau, nu vreau să mai treacă o zi, fără să nu-l am pe Dumnezeu, Dumnezeul meu. Dacă mai este cineva. Acel care ați ridicat mâna, vreau să vă rugați împreună cu mine următoare rugăciune, vreau să vă conduc într-o rugăciune, după care în spate călin va fi și se va ruga împreună cu alți tineri cu era asta. Dacă în aceste secrete, trei secrete, a fost unul care când erai dezamăgit nu îl făceai nu te încredeai în Dumnezeu sau nu te supuneai voii lui, sau nu făceai bine oamenilor după ce oamenii te descurajau Că la unul din aceste lucruri tu ai avut dificultăți eu vreau să mă rog pentru tine, pentru că aceste trei sunt secretul încurajării. Ori de câte ori ce se întâmplă -o să fie încurajat în Domnul. Și dacă ai nevoie să spui, uite, la unul din aceste lucruri când vine descurajarea de multe ori, uit să-l fac sau nu, vreau să-l fac de azi înainte. Că unul din aceste trei ai avut probleme sau simți că ai nevoie de rugăciune asta, vin în față. Acolo deci, vino în față. păsește de la locul ta, vreau să mă rog pentru tine. Vin în față. Pentru că e important să rămâi încurajat tot timpul. E important acest lucru. Oamenii te vor descuraja. Oamenii, se... Oamenii fără să vrei, te vor, te vor descuraja. Dar e important să rămâi încurajat în mod continuu. Ai de față, dacă simți, dacă se mai mult, față. Ai nevoie să fii încurajat. Ai nevoie ceva. În, acolo, în cele trei lucruri care ți-am spus, undeva, să, să, să știi cum să aplici unul din aceste trei secrete. Dacă mai este cineva, te aștept și pe tine. Dacă mai este cineva, mai este, mai este cineva, mai este față. E, e foarte fain să vii la tindere, să vii în față și să fii atins de Dumnezeu, să pleci de aici și să știi aceste secrete ale încurajării, să fii încurajat. Orice s-ar întâmpla, tu rămâi încurajat în mod continuu. Acum mai este cineva, dacă mai este cineva, mai este cineva. Dacă ești în sală și vezi pe cineva care, Dumnezeu spune pe inimă să vii să te rogi pentru el. Hai să încurajăm cei care ați fost la mijlocire, liderii. Haideți să ne, Dacă vezi pe cineva aici, aș vrea să vii aici în față. Dacă ai venit pentru slujire, stai aici. Dacă ești în sală și vezi, Aș vrea să vii. Haideți să ne rugăm pentru cei care sunt aici în față. Iar dacă ai venit în față, aș vrea să încerci să vorbești cu Dumnezeu. Aș vrea să te conectezi acum cu el să spui Domnului ce vrei să faci. Spui să Domnului unde, unde aceste secrete pierzi. Unde pierzi? Unde, unde, unde Satan te birui acolo și nu știi ce să faci? Așa să te rogi acolo unde ești. Cele Domnului putere.